Savonarola sau virtutea fanatică, pista a doua. Între ordinele religioase a existat dintotdeauna o rivalitate. Franciscanii care ascultau aceste vorbe acuzatoare sau în doi pări, tăceau, dar chipul lor era destul de grăitor. Adepții călugărului se arătau indignați, se manifestau cu violență, cu prea multă violență. Furia lor materializa zvonurile. Nu e fum fără foc. Două tabere se înfruntau pe față, iar Savonarola nu acționa cum trebuie. Prorocea și mai mult, vestea că furia domnului se va abate asupra Florenței. Se împodmolea întrebări politice cu prilejul trecerii lui Carol al Opt-lea spre nord, se lăsa pungășit de acest suveran în legătură cu restituirea Pizei. Opoziția împotriva lui Savonarola devenise deschisă, ea se manifesta până și în Palatul Senioriei. În 1496, de ziua înălțării, anvonul de la Santa Maria del Fiore, unde urma să predice călugărul, a fost mânșit cu gunoaie și drapat cu o piele de măgar. Adepții au curățat la timp toate murdăriile, dar în timpul predicii a izbucnit-o încăierare. Savonarola a trebuit să-și întrerupă predica și să se ducă să o termine la mănăstirea San Marco, ocrotit de o gardă înarmată cu lănci și săbii. Pasivul pontifical al lui Alexandru Borgia este destul de încărcat, astfel că am vrea să menționăm și ceea ce poate fi pus la activul său. Să remarcăm deci admirabila sa răbdare la adresa lui Savonarola, care de mai mulți ani îl insulta din anvon fără să-l numească, dar indicându-l foarte clar. Nu ne împiedică nimeni să ne gândim că Alexandru a tărăgănat lucrurile nu numai din motive politice, să nu se lege de un protejat al lui Carol al VIII-lea atâta vreme cât armata franceză se afla în Italia, ci și pentru că în sinea lui considera că Savonarola avea dreptate. Călugărul prorocea acum nu numai împotriva papei păcătos public, împotriva clerului înalt descompus, ci într-un mod mai general împotriva tiranilor. Lui Ludovic Maurul, ducele Milanului, vizat personal, nu i-a fost greu să dea de înțeles și altor suverani din Italia se punea urgent problema de a băga pumnul în gură unui agitator care punea în discuție însuși principiul puterii absolute. Alexandru Borgia a fost solicitat cu insistență. Curia romană cuprindea un număr apreciabil de persoane a căror viclănie egala cunoștințele lor de teologie și care observau și ele de mai mulți ani comportarea lui Savonarola. De îndată ce papa s-a hotărât să intervină, ele i-au indicat locul unde trebuia să lovească. Nici vorba nu era ca atacul să fie dat în problema care îi neliniștea pe tirani sau a ocărilor revărsate asupra papei, căci călugărul ar fi putut lupta îndelung și cu mult răsunet pe acest teren. Punctul său slab erau prorocirile. Potrivit teologilor, orice proroc pășește pe teren interzis. Scrisoarea redactată de consilierii apostolici și pe care papa a semnat o și a trimis-o lui Savonarola este un model de stil mieros. Scump pe fiu, salut și binecuvântare apostolică! Am aflat că dintre toți lucrătorii care muncesc în via Domnului, niciunul nu e mai zelos ca tine. Suntem profund bucuroși și înălțăm slavă Domnului atotputernic. Am aflat de asemenea că tu considere prorocirile tale nu ca rodul propriilor tale cunoștințe, ci ca pe niște revelații divine. Potrivit datoriei impuse de misiunea noastră păstorească, dorim să ne întreținem cu tine pe această temă, pentru ca, aflând mai bine prin mijlocirea ta cele ce sunt pe placul Domnului, să le putem îndeplini. Astfel, în virtutea Sfintei Supuneri, te poftim să vii la noi cât mai degrabă cu putință. Te vom primi cu dragoste și mila. Răspunsul lui Savonarola poartă și el pe ceta celui mai pur stil mieros, specific Vaticanului din epoca respectivă. Nu are pe care Dumnezeu a introdus-o aici prin mijlocirea mea, nu are încă rădăcini trainice și, fără un sprijin permanent, ea riscă să fie compromisă. După cum gândesc toți cetățenii buni și înțelepți, plecarea mea aduce un mare rău poporului Florentin, etc. Pe scurt, călugărul nu refuza să vină, dar cerea un răgaz. Alexandru primi mesajul, nu spuse nimic, trecură câteva săptămâni. Savonarola predica puțin și într-o manieră mai ștearsă. Avertismentul a dat roade, spusere la Roma și la Florența oamenii cu experiență. Papa nu va mai continua să-l urmărească. Spre uimirea tuturor, cel care a continuat sau mai bine spus are luat atacul, a fost Savonarola. Ei ucid sufletele cu exemplul lor rău. Trăiesc foarte departe de Dumnezeu și funcția lor se limitează la a-și petrece noaptea cu curtezane după ce au cântat în cor ca niște greieri în timpul zilei. Tu ești mai rău ca un animal, ești un monstru îngrozitor. Ai ridicat un lăcaș public și ai făcut din el o casă de prostituție pentru toți. Ei erau evident, demnitarii din clerul înalt. Prin tu se adresa bisericii romane sau papei personal la alegere. Alexandru nu mai putea amâna. Lățul a fost strâns treptat cu mare încetineală, de parcă papa ar fi vrut să arate că înțelepciunea, moderația, bunul simț erau de partea lui. Interdicția de a predica, 7 noiembrie 1496, condamnarea de către un conciliu de 14 dominicani, aprilie 1497, întrunit la Roma și deoarece călugărul nu se supunea niciunea din aceste măsuri, Excomunicarea, 22 iunie Nu numai că Savonarola nu ținea seama de nimic, dar violența sa sporește pe măsură ce sancțiunile se abată asupra lui și, spre nenorocirea sa, nu se mai mulțumește să prorocească din anvon. Agenți ai lui Ludovic Maurul, ducele Milanului, pun mâna pe o scrisoare adresată de el lui Carol Loptelea. Papa nici nu crede în existența lui Dumnezeu, scrie în esență Savonarola. Trebuie ca toți suveranii creștini să convoace reunirea unui conciliu care să-l scoată din funcțiune. Trei zile mai târziu textul ajunge sub ochii lui Alexandru. De rândul acesta socotelile sunt încheiate. Lumina, sau mai degrabă penumbra, nu pătrundea în celule decât printr-o răsufletoare extrem de îngustă situată la nivelul solului. În celule nu se afla decât un singur obiect, hârdeul de lemn, pe care temnicerul îl golea odată pe zi. Deținutul stătea pe jos, pe pământ. Cu un, Cu un fel de umor sumbru, florentinei numeau închisoarea Alberghetino, Mic Han. Drumul de la mănăstire la închisoare fusese cumplit. Cei trei călugări dominicani, Girolamo, Domenico și Silvestro, erau în lanțuri, iar mulțimea îi ocărea, îi lovea, legându-se mai cu seamă de Savonarola. Ea spune, prorocule, cine te-a lovit? Alții aruncau cu pietre, dar păzitorii care încasau și ei lovituri se supără. Mulțimea începuse să se arate dușmanoasă aproape în totalitatea ei, încă din ajun, adică la 7 aprilie 1498, ziua probei focului. O poveste jalnică, dar bine adusă din condei de Franciscani, și care de fapt dezlănțuise totul. Proba focului era o formă de judecată religioasă care, timp îndelungat, fusese acceptată ca test de vinovăție chiar în legislația civilă. Nu mai era aplicată decât în unele mănăstiri, iar un franciscan, denigrator al lui Savonarola, îi lansăse această provocare. Să pășim amândoi în flăcări ca să vedem care din noi doi e eretic. Savonarola ridicase semănușa, dar prima dezamăgire pentru mulțime, prin persoană interpusă. Un calugar, Domenico, care de altfel se oferise singur, trebuia într-un feloare care să-l reprezinte. Apoi savonarola pusese o condiție. Domenico avea să pășească în flăcări, purtând în mâini o ostie sfințită. Sacrilegiu, strigară franciscanii. Se iscase o discuție nesfârșită. Mulțimea tropăia de nerăbdare. În cele din urmă o răpăială de ploaie se cărbunii aprinși și oamenii trebuiră să plece acasă furioși. A doua zi, mănăstirea fost atacată. S-au dat lupte în afara mănăstirii și în interiorul ei, unde de multă vreme fusese rătăinuite arme și muniții. Era un lucru obișnuit în epoca respectivă. Călugării trăgeau cu archebuzele în asediatori. Până la urmă, poliția senioriei a intervenit ca să restabilească ordinea, iar Girolamo, Domenico și Silvestru, acesta din urmă remarcat ca agitator, au fost duși la închisoarea din palatul Bargelo pentru a fi supuși unui interogatoriu. După aceea, spusese ofițerul de poliție, se vor putea întoarce la San Marco. Atunci, ca și astăzi, deținuții știau foarte bine ce trebuie să înțeleagă prin aceasta. Interogatoriul lui Savonarola a început la 9 aprilie, în luna din săptămâna patimilor. Deși deținutul în prevenție, excomunicat de 10 luni, nu mai ținea de autoritatea religioasă, din curtoazie, senioria adusese la cunoștința papei această arestare. Bine," spuse Alexandru, instruiți așadar procesul lui." În mesajul pe care îl trimise cu acest prilej, el adăugă că deținutul în prevenție putea fi la nevoie, supus la tortură. Există la Paris o piață numită Estrapad. Locatarii caselor care o mărginesc, Rostesc mașina la acest cuvânt fără să se gândească la semnificația lui, pe care mulți nu o cunosc. Supliciul estrapadei comporta unele variante, dar în esență și în orice caz la Florența, în perioada care ne interesează, el consta în următoarele. Cu mâinile și picioarele legate împreună la spate, supliciatul, cu capul în jos, era cocoțat încet până la tavan cu ajutorul unei frânghii trecute printr-un inel. Apoi era coborât prin smucituri bruște până la o jumătate de metru de pământ. Țipetele sale nu permiteau să se audă zgomotul produs de luxația oaselor, de ruperea tendoanelor, de mușchilor. Din punct de vedere al polițiștilor, unul din avantajele estrapadei era că nu lăsa urme de răni vizibile. Un martor a dat asigurări că Savonarola a fost supus la această tortură până și de 14 ori în aceeași zi. Ne putem întreba cum de a rezistat cu Constituția lui Plăpândă, dar călăii au întotdeauna un fel de al șaselea simț pentru a opri supliciul la limita extremă. În cursul acestor ședințe, Savonarola era somat să declare că prorocirile sale nu erau de origine divină, că născocise totul. Bineînțeles, după câteva plimbări în sus și în jos de la tavan la podea, a declarat tot ce îi se cerea. Dar readus în celulă unde mirosea gunoaie, gemând, aproape inert, retracta și refuza să semneze, avea o grijă să-i lase intactă mâna dreaptă, ceea ce îi se propunea. Anchetatorii obținură până în cele din urmă o retractare categorică a prorocirilor. Era totuși cam prea incoerentă, alcătuită din fraze trunchiate. Aș putea aranja foarte bine asta. Omul care făcu această propunere tribunalului era un notar de prins, spunea el, să pună pe hârtie ultimele dorințe ale murii bunzilor, uneori nu prea limpede exprimate. Ceea ce omitea să adauge, lucru pe care de altfel toată lumea al știa, era că, compromis cu trei ani în urmă într-un complot urzit pentru readucerea familiei medici la putere, se se la mănăstirea San Marco unde Savonarola îl ascunsese până când încetasă perchezițiile. Trebuie să mai menționăm aici un alt personaj demn de interes, călugărul Sacramento, dominican de la San Marco. Citat ca martor, depuse mărturie, acceptând tot ce îi se sugera în defavoarea lui Savonarola. Reîntors la mănăstire, el adună călugării și le explică cum timp de ani de zile starețul îi trăsese pe sfoară, îi înșelase, îi dusese până în pragul ereziei. În urma acestui lucru, călugării au redactat o scrisoare adresată Sfântului Părinte, spre a-l implora să nu le ia în nume de rău naivitatea cu care urmaseră un lup deghizat în păstor. Alexandru le răspunse părintește că dăduse totul lui tării. Recunoscând că prorocirile sale fusese rănăscocite, Savonarola a fost considerat datorită acestui fapt eretic și condamnat să fie ars pe rug. Dar condamnarea trebuia ratificată de autoritatea pontificală, iar Alexandru anunță că trimite doi comisari apostolici care aveau să hotărească în ultima instanță. A durat o lună până când s-au înfățișat. În acest timp, Savonarola, închis în vizuina lui, dar îl lăsat în pace, era de dorit să recapete puțină putere ca să poată păși în ziua execuției sale, scria un fel de ultima spovedanie, câteva pagini admirabile despre pocăință și despre ajutorul pe care îl poate da numai Dumnezeu. Trimișii apostolici, sosiră în sfârșit călare, îmbrăcați ca niște nobili. O mulțime amenințătoare o înconjură de îndată. Vrem moartea prorocului. Fiți pe pace, va muri. Porta supra mea condamnarea lui, răspunse unul din delegați. chiar adăugă. Vom înălța un rug mare și frumos. Acest om, fără ascunzișuri, era episcopul de Ilerda. Însoțitorul lui, mai rezervat, era generalul dominicanilor. La 22 mai 1498, Savonarola și ceilalți doi întemnițați au fost oficial osândiți să fie spânzurați și apoi arși pe rug, pentru ca sufletul lor să fie în mod public despărțit de trup. Un tablou din Muzeul San Marco din Florența este intitulat lui Girolamo Savonarola. Dincolo de casele orașului se zăresc coline vesele. În prim plan, piața palatului, unde era ridicată aparatura menită să ducă la îndeplinire sentința. Palatul, astăzi Palazzo Vechio, este zugrăvit în culori destul de întunecate. Lipite de palat erau trei tribune, unde trebuiau să ia loc autoritățile. O pasarelă de lemn lungă și lată unea palatul cu spânzurătoarea foarte înaltă, prevăzută și cu o scară. Chiar sub spânzurătoare se afla rugul. Tabloul înfățișează piața aproape goală, fără îndoială pentru a se observa mai bine toată aparatura, dar documentele spun că mulțimea se îmbulzea în piață, o mulțime colorată și veselă. Dimineața aceea de 24 mai 1498 era minunat de limpede și însorită. Asistența a scos un strigăt puternic când cei trei condamnați au ieșit pe poarta palatului și au început să coboare scările. Execuțiile plăceau pentru că constituiau un adevărat spectacol, destul de lung și desfășurându-se crescendo. În primul rând, a avut loc degradarea, comportând și aceasta mai multe faze. Un dominican, printr-un act minim de tact și de milă, fusese luat din altă parte decât de la San Marco, i-a dezbrăcat pe condamnați de veșmântul ordinului pentru a nu fi mânjit de supliciu. Cei trei nenorociți, care pășeau șchiopătând, rămaseră numai cu o cămașă de lână destul de scurtă pe ei și niște derbedei necunoscuți începură să facă glume grosolane. Poate era vorba de aceiași adolescenți care pe vremuri alcătuiseră miliția lui Hristos. Degradarea continua. Li se întindeau condamnaților veșminte sacerdotale, apoi erau luate înapoi din mâinile lor, Li se răzuia degetul gros și arătătorul cu un cuțit pentru a înlătura orice urmă de miruire sacerdotală, erau rași în cap ca să nu mai ai băton sura. Toată această parte reprezenta execuția religioasă și ea se încheia în mod ritual cu o propoziție adresată fiecărui osândit. Te despart de biserica militantă. Episcopul pomodat adresându-i lui Savonarola, se încurcă și spuse De biserica militantă și triumfătoare! Se auzi atunci pentru ultima dată tunetul vocii călugărului bubuind deasupra capetelor pe toată întinderea pieții. Militantă, dar nu triumfătoare! Aceasta nu e în puterea dumii tale. Degradați ca clărici, dați acum pe mâna laicilor cei trei osândiți trecură prin fața unei a doua estrade, spre a asculta citindu-se pentru fiecare din ei pe rând sentința pe care o știau deja pe de rost și care îi proclama eretici, schismatici și răzvrătiți. În acel moment, episcopul Romolino, al cărui rol era ritual încheiat, reintră în scenă întrebându-i pe osândiți dacă acceptau să primească din mâna lui, în numele suveranului pontifical, absoluțiunea, care comporta nu numai iertarea păcatelor, ci și o scutire de patimile din purgatoriu. Răspunsără afirmativ, unii martori observară că mâna episcopului tremura când dădu absoluțiunea. Poate că, la urma urmelor, era profund mișcat. După acest episod, puterea laică loc conducerea treburilor. Cum ceremonialul nu se mai termina, un fel de murmur surd începu să se înalțe din mulțime, care dorea să se treacă în sfârșit la fapte. Rumoarea încetă chiar în clipa când osândiții începură să înainteze pe pasarelă, îndreptându-se spre spânzurătoare. Pasarela, construită în grabă, avea spații între șipci. Niște copii ascunși de desubt se puseră să începe pe o în tălpi cu niște bețe ascuțite o ia alungară. Acum se auzeau sfârâind torțele cu care trebuia să fie aprins rugul. Spânzurătoarea era alcătuită dintr-un stâlp vertical pe care erau fixate două crăci transversale, perpendiculare una pe alta. Fuseseră alese creci foarte răsucite pentru ca eșafodul să nu se mene cu o cruce. După câte putem înțelege, fiecare o osândit urca odată cu călăul scara care ducea la spânzurătoare. Călăul îi petrecea frânghia pe după gât și îl împingea în gol. Cei doi tovarășai lui Savonarola fură spânzurați înaintea lui. Când îi veni rândul, urcă cu un pas ferm treptele, cântând simbolul apostolilor. Ajungând sus, strigă cu voce tare. In manus tuas, domine, comendo anima meam. În mâinile tale, Doamne, îmi încredințez sufletul. Apoi privi mulțimea. Se auzi o voce stridentă, parcă exasperată. — Prorocule, e momentul să se vârșește o minune! Călugărul păru că nu aude nimic și întinse capul spre călău. O clipă și trupul îi se bălăbănea între cele ale tovarășilor săi. Se zvârcoli, îi ieși limba, apoi nimic. Deja ajutoarele călăului își apropiau torțele de conurile de brad rășinoase, cu ajutorul cărora se aprindea focul. Țâșniră flăcării. Deodată, câteva minute mai târziu, o pală de vânt puternic înclină flăcările. Se auziră strigăte răzlețe, minune, minune, dar iluzia nu dură. Focul mistuia deja cadavrele spânzuraților. Un braț al lui Savonarola, probabil luxat în urma torturilor, se desprinse și căzu peste rug. Ploua cu vișcere și sânge, a scris un martor. Rugul se stinse înainte ca trupurile să fie complet mistuite și, niște haimanale amestecate prin mulțime, începură să arunce cu pietre în groaznicele rămășițe. Ostașii din gardă interveniră. Rugul fu realimentat, reaprins. Când se stinse din nou, nu mai rămăseseră decât câteva mormane de tăciuni și cenușă. Totul a fost încărcat în căruțe și aruncat în arno, de sus, de pe Ponte Vechio.